פרשת תזריע, פרק י"ב. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע, וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי מי נידת דבותה תטמא. וביום השמיני ימול בשר עורלתו. ושלושים יום ושלושת ימים, תשב בדמי טהורה. בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא, עד מלות ימי טהרה. ואם נקבה תלד, וטמאה שבועיים כנידתה, ושישים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה. ובמלאת ימי טהרה, לבן או לבת, תביא כבש בין שנתו לעולה, ובין יונה או תור לחטאת. אל פתח אוהל מועד, אל הכהן. והקריבו לפני אדוני, וכיפר עליה, וטהרה ממקור דמיך. זאת תורת היולדת, לזכר או לנקבה. ואם לא תמצא ידה, די שא, ולקחה שתי תורים, או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. וכיפר עליה הכהן, וטהרה.